Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdunillah, Salatu, Salam, Ana, Rasulillah, Ana, Alihi, wa Sahbihi, Amanuallah, wa Allah në falenrojmë, vetëm për tindimit dhe fale kërkojmë, e njesën të përbashdojmë me legjrata tona dhe me temen që kemi filluar me trejtu në takimet e kaluara rrët një smundja të rëzikshme dhe me pasoja me dë vërtetë qëtësusë dhe alarmante për besimin dhe veprat e nje muslimani. I me duke folë për syfacinë dhe kemi folë për kuptimin e saj, rëzikun e saj, shkacet, shenjat dhe si mundëm me njoftë vetën tonë kur i me të prekun nga syfacia e kështë më radhë. Kemi thënë në takimin e kaluar të nërodhëzër dhe, dhe motra se Ka shumë regullat të cilat kanë të bëjmë me këtë tem, nga se kjo tem është drejt për drejt e lidhur me pranimin e veprave. Dhe për neve gjemë e rëndësishme është pranimi i veprave. Kështë ka regullat e që djetarët kanë foljë për të kur pranohet, ku nëse hënë si facia e prishë, ku nëse hënë nuk e prishë, e kështë më rrathë edhe pëse në takimin e kaluar e kam përmenur se jam mundu një u shmong shumë nga këtyre regulat, mirë po prapë do tëtë kam vendohë që të flasë për diqka për këtyre regulave duke pas për asyqë se janë të rëndësishme dhe të dëmozdoshme për njohjen e duar të kësoj teme. Dhe të konzërej se është një mesatari jo shumë do të si përfasore, po për edhe jo shumë e detajzuar, Kërë që më ndojë që edhe sonë të të tjemi në takim e disa pika që flasim për këtë problem e pasaj në shala në takimin arshëm të flasim për shërimin dhe tretimin e kësoj s'mun e këti probleme. Ne ati kimi thënë se që facia ka të bëj me ato vepra të cilat hyn brenda kufejve të adhurimit. Tëna e që nuk e përshin termi adhurim, nuk është tema jonë. Ndërsa, tëra që përfinë adhurimi, me kuptimin e zjeruar të ti, e atërë këtun këtë hapsir, mund të shfaqet problemi me syfacin. Dhe syfacia, kemi thënë, ka të bëj me besimin dhe ka të bëj me dheprat. Nëse ka të bëj me besimin, atërë pejnë fillim, dhe më honë, në kuptim negativ, rahat është puna, tonë, se s'ka më të të që ka më të rejtu, nga se s'ufatsia në besim në kruptan, në kuptan, dyftyrsyn besim, e dyftyrsia në besim në në kuptan, do të të më spasit besimit fare, do njëri që përshy e faqe beson, jo vepran, beson përshy e faqe, do në zamër ti ka mësë besim, ajë dyshon kuranë, dyshon përgambinë e somë, s'beson Allah në drejtë, Mirë për përshyë faqe për arësye që kemë përmanë kë, të besënë. Kjo, të kjo nuk të jetu të, të, të ashtë vepe, a pranur të ajo. Kjo punë ka mërë fundë, dhe po, nga se besimi ti pen start e e ka eliminu për dëvazhdo më të u tjetën. I për po, ne për po flasëm për veprat. O, nëse, syfatsia prej kë veprat, atërë, si është që është që e veprat e tona? Syfatsia të ndërru dhe zërë në raport me veprat, se është më tej për trajtim po më ne këtu uh, ë rregullar dhe shkencor se që është këtu ndonjë vajzë prandaj edhe pak nëse ato kam u dashnë më tej për koncentrim por besoj që është e qartë inshallah po. Kur fillojmë për vije prat punë që ne i bëjmë këtu hyn edhe fjalët tona atërsifacësia karrshi veprave mund të prek në dy dimensione. Në bazament dhe në form. Nëse sifasia prek bazën, çka do thon? të thonë? Të njeriu besimtar në Allah që levola, po një punë realisht e ka nis çm baza e saj për dikë tjetër apo për Allahun dhe për dikë tjetër, tonë e ka prek sifasia virusi, sifasia e ka prek, do të pëknísë në veprimet bazën e saj. Atëhtu patyshim se me mon pasin dhyshja dhe pratidh anilot nga se Allahu Gjallahu Ala ka thënë e në agën e shura ka i anë i shirkë unë një mëj për nevëshmi për arëtak unë kejtë se kanë për arëtak unë jë mëj për arëtak me në amilë amelen fë është dhe kefihi ghejri të rekë të huë shirkë kush bë një pun duke shëquuar në te dikën në mua e praktikësi atë të punën e tij. Von këtu një njeri për shembull bën një punë caktuar për arsye që kemi theks në dersën e kaluar tash këtu janë të lidhura në mërzin xhingjiron nga vetëtan. Përtullav dru, për t'u ekspozuar, për t'u ekspozu, publiku nga frika për... arsye të shumta. Cila do të qoftë arsyeja. Piknisia e veprës nuk është për Allah. Nuk është për linë për Allah. Atë një vola, njëri, në esencë këo Vepërën e rënuarë, pëthënë. Mirë, por nëse këj njeri, qëllimin e ka gabim të dështuarë, por gjatë procesit, pënduat të ka laugja lëvala, e një një këshilë, vjenë dërsë, një për sinceritetin, një për syfacin, shësa rëzikë, pënduat të ka laugja lëvala, dënë tashë, që atë vepër që është duke e bërë, me e përmirësua, pëthënë. Nëse baza e saj është njështë me sifatësi, a ka mundësi gjatë veprimit me eri paru gabimin? Për shemë më të ka njështë me falë namaz në file. Namaz në atë, namaz duha, uqu mu falë, me pa tjërë që për falët, për falët ka namazin duha kujë. Për qëta uquaj? Asë një të rësujet e njëse ka. Vëq me pa njerëzë se kjo për falët për zotënë. Po në gjatë në parë ka dhëmë pseullo për njerëzë. Amir Allah, shumë në pëndohet tukon namaz, apta. a duhet tash kë njeri me prish namazin, me njës pifillimit, apo prea të i vazhdojnë me atutje me sinceritet, që shosë meselja? Në se njeri në bazë të veprës, të ndruvëzr, on është i prekun nga sifatësia, e pasta i dën me përmisu veprën, atërë, kjo veprë është njerën nga dy lojët e veprëve, atërë ka vepra që filimi i saj është ngusht i lidhur me vazhdimësin dhe fundin e saj nuk ndahët por ka vepra të cilat dhe tëtë filimi i saj nuk ka lidhje me mes në saj e asë ka lidhje me fundin e saj shambull vepra që filimi i saj ka lidhje me fundin e saj është namazin a mund njënë me marë të të këbir Allah akber të në mizgjith durët, më shëtit për kajamia të një petë me shku rukua mundet e hazban Ja os bon, nuk bon. Fillimi i saj është i lidhur me fundin, duhet si të fillon të in fund me qu. Në sekonder përja prishet namozave. Apo. Po. A komon sinjori për shemb, ë tukon kom, e ka prish aftësin. Ani shkoj me rabdes, tani vjen kthyer të thënë vërdor u qu. Ja ja. Apo domon është e lidhur fillimi me me fundin apo. Dhe vepra që nuk janë të lidhura fillimi me fundin. Për shembull, në njëri kanizm shkumë bu, po, taleve më mso përfe. Ama kurrë kuronis sakaris për Allahun. Kanis më bëu autoritet për shkaqë gjallart. Ka një sipidojë në këtë mallakman edhe jeni ja me shku për Hoxha ama. Meq për po të tentu msua ti amarashë. S'po bëj kjo punë po Allah me shku për Allah. Po dofka për Allah me kon. Emson ai rrugës atë. Tash e rrugë, Ta shë i thimi, duhesh më ngjel ndër par, të parë, sa tu lani kjo pas për a, a, ja, nëse viti por sku limitin e dytë, as më tretë apo kjo ti nshkputa ose për gëmë njëri sadaq jepa përta. Sadaq është shkëputu, këti e e 5 euro, këti e bëdhajt. A ka litë shmëri këmë e këta? Jo. Këti që këtë e 5, ju jo për Allah, këtë të të të të të mundë. Do mu pëndu, vazhdojnë sadaqaj për Allah në regullë është të Do, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t nëse është për dijen, nëse është për sadaka, nëse është për vepra që realisht do thotë veprimtaria e tyre nuk është e lidhur me zvetë pikë fillimi deri në fund. Nuk ka çastop. Mirpo ato që janë, do të them të lidhura ngushtë fillim me fundin, këtu ka një debat të ulëmot, edhe pse shumica e dietarëve kanë thënë se nëse njeriu e nis ti punë për Zotin xhala xhalalu, do të thonë jo për Zotin, sepse po them që iç për Allah e për allah po po edhe për dikant tjetër ka ahisa tjetër dikush tjetër si fatësia e prejkë e pasaj gjatë veprës penduhet e ka lau gjëlle vala shumë nga djetarë thonë që veprë ati nuk rënohat mirë po ajo pjese e parë dhe më thonë e cungon shpërblimin e fillon me pas hisen shpërblim nga momenti kër ka fillon me qeni sinqert apëtonë Kërndiri sa, baza, besimi është për Zotin, besimi. Aj besimi i mani i arru në vepërnë, edhepse veprimi pasaj s'ka qenë për Allah në gjelë dhe gjelë një hopë. Edhepse dhe është ka djetarë që më në në ryshe, mirë po shumë nga djetarë dhe mund që janë e, të pranuar dhe janë e, të mlaj e kështu më ratë, e kanë konsideru se nuk anullot dhe prapërnë. Kanë argumentu, me shumë argumente, qetuna fi kulli allahu jalla wala faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara kush bon soni grim samir allah kom ja pranuave tash ky njeri ka bo mir po da ka bo keq e kta mir cka bohet me ta ky es rahmeti allahu jalla jalaulahu se allah se u ve prna skuj ta me kto njeri padyshumse merr nje lloj motive jo per sifacive po per rahmetin allah jalla wala se tek allah nuk u pas ne ve pra ne se ve e, e nje llosur dhe e kafshuar sikur se kemi cek nga nga dhambet e e e sifacis apo ka mundsi me u riparu dhe me me me me me, me shpothu diçka pejsoj e çka të mërmanja si shpoblihet edhe si paguhet atë që pri fillim ditën fundesh për Allahun te bareku taala. Në dersa ë prekja e dytë e veprës, e para thamë është baza, apo në dy forma që përmbanava. E dyta është të prek sifacia në pjesën formale të adhurimit apëm ju në bazëmën në baza për Allah namaz në ka isë për Allah do njësja si është përzut një legjinalit dhe baza e adhurimit është për Allah apër, mirë për shtimi në adhurim brenda ti është nga ere ingacmuan nga syfatsi i altë por në njeri të falë namaz edhe njët e ka bo që me, me ina ata ina kilkjotër me e kryo në fatihan të e kënu fatihan me ati ka që sur në arshme me knu ina ata dhe në kilkjotër me i po hëla për kry mirë fatihan e një dë njerëz ku po falë të eftër e tash e bo njët me knu me knu për shambull am me të eselu një faqa nëse e din me zgatë pak që me po këta që kjo e zgatë atër në nësifësia, s'ka prejkë në bazë, që kësurem për Allah ka pasë me kënu apër, pos gjatë një surës e ka po për tjere ta për. Në kjo është me prejkë në formë, ose me zgatë rukun, me zgatë rukun, për shamull, gjithë gjith të të katëri subhanë Rabeladhim, gjithë, edhe qësaj radhe që ashtu ka pasën me ndonë po, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e ta është dhe një tri herë me zga, që me po njërë që no, që ato tri tira që më me tofën kjo është kur prejkë si facia në qka me formë një badit ju në bostë i badit të përton atëherë këtu, dhe mund, djetarët e kam përmen se nëse njeri, dhe mund bënë i badet për alonjën le uole e konismën mirë po shtënë në aspektin e formës diqka për të marr diçka pe njerëzve ose për çillin e dotonjos, atëherë edhe këtu lemat ka thënë se çka jepesa konsiderohet, çka jepesa që pri është por nuk ndikon në rënimin total të veprës, safton. Jaun Allah veprën, safton. Edhe pse shtrërimi i tij është i mangët dhe personi i tillë është në rrezik të madh, se shejtani fillon njerë të degt apo të forma, tani fillojnë jashtmua deri te preket e rrënjës. Nuk që nuk dëmëhon që e ka ka lajke punë, adim për po mërë ka me fitu një... Kja po flasë është rast specifik i ndodh një një herë, dy herë rrallë, po vazhdan me ullshu në këtë... dëmëhon... në këtë rëqitjet shëjtanit, atërë nuk dhjetë ku në allet më hapëta. Po na flasëm si regull apëta. Po në qatë pjesë, përëndaj është me shikun nga ona të të të të të të të të të të të t përla ku mbo, të është pak një dyreq, që, që ato pak, që ato pak, një, një subhandra beladhim, me kështu për dikën, së pranohet, po. që ka së ashtë, do, do tëtë, së ashtë shkatërru se syfatësia, ku të prejk e prejnë, slenë aty, ku të prejk e kalbë, slenë, në ka mundësi me mbet, me syfatësia, diqka e shëndosh, apsolutër, dhe gjithashtu të, e, në sanieri për shemb e bën një punë për Allahun. Shkëndër për Allahun, kryet për Allahun, këtu do kryp punën apo. Mir, po pasaj njerëz të marrin është i ka bë punën atë. Po. Edhe tash njerëz të marrin bash 20% atë. Këti dijek që të marrni 30% më shumë atë. Apo. Ai ka kryer para. Po tashまし njerëz e kanë kuptuar ç'i ka bë kë, apo i ngjallën dëshigra që dhe të morësh edhe një urt tani apo. Doon është dëshirë flakë e, e branhshme që njerëzit me e lavdërua për punën që ka bërë. Edhe pse kjo dëshirë s'ka qenë prezente gjatë kryes veprës, por është faqe pasi që njerëzit e kanë marrë vesh atë. Po tash njerëzit e kanë marrësh një pjesë, po ju krijet. Ose kanë marrësh krijet po 5 vet, so me nësirë, tash, pes vit. Sa më nënziher. Ky ka qeft tash çta pastë, kur ende i kanë qaluën të tërë opin edhe është negoj, ama çifit jo çështap. Nëse si fasia ka prek pas veprës apo edhe kjo është don e e e e, e rrezikshme të ka mundësi me errënu veprën ose edhe me me zbeh shpërblimin varësisht nga ndikimi i saj dhe kjo jep në kuptu tendëllëse personi i tillë që gëzohet kështu pa mos apo dhe ka dëshirë flak të flakë të branhme që më usgjëru, don kjo çështje për shkak të lavdrimit, jo për arsujet tjera si kurse këna me përmen, atër e kjo është reguas se kjo është ismund nga syfatësia, por ja që në moment në veprës s'ka pas rast me shfa syfatësin, ama ka syfatësia tënë. Përën kërë ka bu veprën kënë vetë, apo? Vete ka bu veprën, ose kërë ka bu veprën, ka qenë në ndikim të ndë një, ndë një kshilët saktuar, apo, që e ka për moment E ka e ka domthon po shtu kuptim pozitiv domthon ajo këshilla e porosie edhe ka po për llaftën mirë po si e ka lshu koneksioni sigurisiteti i është hyrë prap çefi i çiftazit do të smungjë shpaçet atë Mirë më rid të thosh të kos mundje apo edhe s'ka fuqi me bu aktivitet caktum nuk mundet atë Mirë e merr një me koneksion caktum kën dellet pak bën punë apo si telshën dikim koneksionet çabë Më pa të këthetë dëpsia, përsharës u e nga se virusi është ala prezente. Pa u njërgu virusi, on, gjithë nuk kam pasën me kënë në ndikimin e jashtë të mëpër. Edhe kështu kërë që ka smunit si facisë, kërë njeri që është i smunit nga si facia, ka mështë i moment saktum me boni punë për allapëtën, po kërë të lëshën inekcioni i sicilitetit, i momentit, ose kërë të vërshojnë nga t Kërë që njërive nuk është i sigurët kur nga syfatsia, nëse e kapëtën. Edhe atëherë kërë shptëm pëjësaj, dikune e kam e godit. Nëse nuk e godet në kilometrën e parë, kam e godit në kilometrën e dytë. Nëse e godet në kilometrën e dytë, kam e godit dhe jetin, e të pesu metin e. Në mënë të nëvëzër, kjo që ka është, e rëzikëshme, se nëse shëjtani në hatë syfatsi të robë, nuk e lenë përja pa shërinë Paja hubë vejë për nëseljana Që uftë edhe mas Dekadave Ka mundë si njeri me hubë njëve për mas 30 vjetë Me qëta Nukon një kujtet shmjerë Eko më për Allah Eko më për Allah Po dëmëhon Që ka Allah që ka këllon Që ka në kja është të mëzër e qartë Allahu që ka thot Innëme Të vëfëvënë u gjurekum Jumë el qijanë Pogun, keni më marr ditën e gjykimit. Te çat hera kopun, te ytara. E çka në kupton kopun dy gjëra. Më kry punën, më rujt punën. Më kry punën, më rujt punën. Tejta të qesh Allah, kur ti do të qesh Allah, jote valla. Te dorëzoj ditën e gjykimit. E merr pagën tani li vdog sa dush, e fol sa dush tani. Tani s'ka mas mas pagës ditën e gjykimit, s'ka mu rrezik nga shifacia, ama bila ditë Kërë rahatë si aftër Në ditë, disë dësë njëri saj Këja me të njëri në dohë kërë përhinë varë njëri aftër Qajë këja me të ti aftër Përë që Syfasia është armikë përfed I shpëtën sëtë Nesër të kapë Pra da i dohë vigilensët e vazhduhshme Kujdes i vazhduhshme dhe furnizim I vazhduhshme sinceritat Që nuk djetë ku e hupë njëri Allah në ruhtë apë Ka njerë që e hupin Fash, vallai m'as shumë viteve dhe për gjë të tjera, për shfarzye hakmarrje ato. Çeçi ka bumir, apo çat punë çe ka bukur? M'as 28 di kush ka qenë më të keq apo për mohakmor, apo s'ka ardhet të të shfore, e godet me mësinë çe ka burtë. Është shpall, e pa, çe kjo është apo? Syfacia veton. E ka e ka e ka shpërthy kush hakëmarja, mund të është përthanë gjithë shka, ama gjithë në betet, uh, gjithë në betet, do më rëzik potencial për me i këprysh veprët, anë e do të kujdesat. Gjithashtu të në lëzër, uh, nga qështë në më rëzikë që kodbet e sifatsia në raport me veprën, këto që i përmendirë me tani, po flasim, do më kënirë e bën veprën, e mirë të adhurimit, dë ë uh, ë uh, qëllimi i tij është i përgjithshëm apo të nën kod boj me ë uh, shoqërimin e dikujt tjetër kurdo qoftë ai shoqërimin e dikujt tjetër në kuadrë të jetës së tij apo mund të merr edhe kohë tjetër vepralll në rrugën e tij kur deformohet nga sifasia e tij nuk ka mundësi në njeri me posë kujtes që në raport me në raport me përdorimin e veprës apo me posë cëllime të cëtuara konkrëte qesi në anë të cilat nuk ka mundësi me i arritë më letë dhe më shpejt se për mes i bëgjit të për Dhe këtë ju në një kategori epara është me keqë ja për njeri për mes veprave të adhurimit, punëve të mira, që duen të jenë të sincerta, për Allahun, i përdor për të arritë të mëkatimin dhe Allah gjellë e walla për të. Kë njëri, donë me bunë një gjuna, po ajë gjuna, ajo e keqe, mos me njëlosate, mos me ndjekate, kur? Ajë me kunë i sigurët. Apo, se njëri, njëri, mund me bu keq, edhe ditë rruga keqe. Po e që, kur i del zoni, jo, kjo dënë, që, me imbit nami mirë të njerëzit, dhe ka dëshirë që me fitu për njerëzve, për shambull, besu është mëri, e këtë e bëm për mes pungët mira, për shambull, për mes namazit, për mes, për shambull, me agjerimit, ose edhe halama, halama halë të se kaqë, Përshamë duke u të regu të jetë i kujdesur nuk hanë gjithë shka që përruat këpi Me i bojë njerëzët për shtypje se këj njeri ju që se hanë haramin Po këj njeri asë as halalën se hanë të ujtë pi haramin të apëta Krijan njerë që kështu punen me njerëzë njerëzën njerëzën Nuk delë në kësian këj Që shëjtonit shëmësëna Kësë delë në kësian, halasë ka dollë kënë punë Këj njerëzë duke kriju ambient të njer qi njerëzit me me pas përshtypjet e këse këy njerëz s'ka shohën në bokat. Qi edhe kur xhieca ka bë, njerëzit nuk janë kanë më flem ato. Kanë më flem total ato. E bon kët, e bon kët deris çka ka, ka për të flem. Për shembull, me ju besu në një detyrë e rëndësishme, nga e cila ka mundësi më arrit tek gjynoja që synon ato. Ku në gjynoja këtu, e fsharak epsheti e lypë, një arritet saktume, një për nëse bët nga rrugë epshet përshët përshënohet, e aje dhe në mos më përshënohet, po dhe epshet më së me lënë pa e në go, po përshët. Qofte e në raport me pozit, me para, me gjinin e kundërt, gjithë shka, ka lëllet e tjurë, ashtë njërë që i bujnë, përshëmë ka njërë që, Allah në rujtë, që një kushenis për Allah, tani, tanë shitoni lu në të gjun por po ka dikush ka dikush zgjithë shukam nes mbiem na japën as po më intereson ama ka dikush ap. që ja nis për shembull më mësu një është për thë japën edhe mase shumë dëgo çaj bën për shtypi orxinia të thë japën apo edhe atë ka dhon sot debat çmash të sokot të sokot apo deris sonë një viktim të bjen me rjet me ti japën qëllimi i tyre nuk është a kanë me konata të, të mira po jo qëllimi tja është cëla viktim ka mëronë në rjetën e tja, mundësisht, mëhon, me më përstashme dhe me kakë si viktim, kakë si viktim Allah në rritëm. E olemat kanë thonë se kategoria me poshtërë e të syfacive në qita, me keqe, të cilët, punt e mëkatimit dhe këndërshtimin e Allahot e bëjnë përmesë rrugësi në shërët Allah gjallohala, kjo është me keqe. Që njëri do me koçaft 20 mi, mi pos 2000 euro. Suni bon të fitu, i vjet. E kjo është ajo. Edhe bollash, kjo është boll e keqe. Ama ka ka mund me ha një bur dihet. Ama më i mor në amë të fest ti obstil njerëz ve kjo është e keqe fort. Ne me dvesmëris, ne me takvollokut, agjllokut, apo terlimës et të spive, e kujt di çfarë, a kjo është më e keqe. Kjo është më e keqe apo. Koqnia s'po që e fitojnë nzez me të keqe fitojnë a shpërdor, vjed, apo? Apo? Porake apoake vjed 1 milion euro. Tanë nit çmi e rri e bsodakaut. Don janë miegullon njerëzë kë ky, çy kë po kanë çënë mangëbra. Apo. Çë 900 lira e ka rahat, si i kam miegullu me 100. Ai ai ka sopër 500, 500 më shkuaptë. Apo. apo? Paronë 500 euro s'do të kam dhënë, për më shumë 500 vetë ato çi ka që ç'i perdor. Me kriju masat njerë që, embrun, që, farë në sitatëse, që farë e mbrunj çfarë situatës? Çfarë ky se bën kur atë? Ose ose, çike ka sot për fitim me konsciencë ia vetë? Ku e çon njerë në të? Nemendukun atë dukun, ama a din shejtani mia hedis edhe njerët më një u pëlçi kjo. Po denatë. Pa dëboti kujdes atë. A po të kujdes? Nis çka po e perdor fen Allahu xhalla wala. Tjetër për, për shembull me pas çëllim Këto qëlim në posë po, gjynojnë me posë, gjynojnë me posë, gjynojnë e ka me posë, e ka, qëlim në gjynojnë me posë Mirë për e këbën, me hile të saktumë, me hile të, të saktuar, me amën të, i badetit, Apo, me amën të Koran, me namaz, me takhollëk, me, me devëshunime gjitha apë. E byta, qëlimit i mund tjetë uh, në esinës halal, po me rukët e zakërënsh me që shkohet të halal, kësën mërin qëti apëtë E atërë e hinë Kadirë e... Kadirë e... dhe vëshmërisë, për me të mirë afë. Për shambull... A, ka dëshirë me martu ndë një vajzë afë. Ose e kunderë ta, për marë moshlin, dhjene për mutërë ta, për këtë, këtë ropë ta lollë dhjene kjo afë. Do në me martu afë. Mirëpo ngar rrugazhën shumë ky është kandidat po di sot arsye për çatia. Ma boba e soi zon, çu më. Ma boba e soi hajin soft para folet aty. E ai një tremuj ditë para se më ka duhet që e ka njët me lip, folet soft para. Para më pas që ky është më takvap, e fshin xhamin e Abdusahonën, e rrin gati musliman me parfum e me gjithçka. Deri të njerëzit të mo ky mosë. Ma tremuj ditë zakat në dera kjo ha gjijë e ngrat a me bua ata tjërë që ti ata tjërë, ata tjërë, ata të qërështë sinqerë ata tjërë e nëse dhjenë dit e po atër, se shemë në soft parkur atër, se e kryti misiun realisht kjo që e karitur të halal në të kuptim, më martur të halal ama me pashku me rrugët e ti që fari ka pasaj, probleme e kesh pasaj e ta shë e përdojë sofin e para ose e përdojë ka do qofte, mura një shemull konkreta atër e përdojë që të përdojë që të përdojë edhe një pëjarësuje dhe që e ka thënë pegamberi sallallahu sallem hadithin këmën kanët hijratu li dunja ju si buha, e u i mara etin jenë kihuha, fa hijratu i la me haqra i lej a i cili shpërngullet, endronë vanën atën, për hisët dunjas ose për gru që të martan hijratit ishë për që ka bu njët se thurët njëri ka bu hijrat për megis medina apëton Pse në Medinë u shkuaj gruaja që i ka pasur me hartun makeup-un. Edhe as pse më martuai, duhet më shkuaj në Medinë edhe ajo. E ka bue gjërat aty, për çat punë. E i ka, pun. ka thon Peygamberis se përhiqjratu i la më hajri li hafat. Hijrit në kipër çet punë që i ke bëu atë, te Hejt... Allahu se opsko, mua kia këtë e mërti, ama ajo udha që e ke bëu, që ka bën gjënat për të me shkuaj, ufri, për. Në në më shkuaj ajo kufi aty. Në çyllim, asojun nukon teatër çyllim atë. S'ka përfitim saka këtu, po ka sigurisht se kemi sikdëse kaluar. Për do të monko uh, dëshir me e largun nga vetja e tij ndryshimin e mendesë njerëzve për top. Me njerëzit ë uh, kanë përshtypur se nuk e njohin shumë, kanë përshtypur se ky është njëri mirëaftë. Është bujor, për shemb. Është i dishëm, domthon. Një që nuk kanë njohur përshtypë për top. Ke pa po si shkuen njerëzit duke konaxh dhvesin aftë. Ose si shkuen që i më mirë kros eki po me njerëzun kë ka, ka musliman apo po e kështu mërë atë forma, format dërme që njerët vlerësojnë se jitë je dikush, jepa. vjen kuat saktuar me dhonë, a njëtë se kom me dhonë? Ama atash mos me dhonë njerët, në kështë i bujarja, mos me oprish, holkot që ato që di për të, jepa. jepa. Nëm kështë se kom me arrit diqka, po meru diqka që e ka arrit, medrejt, në është ta me drejtë, në është ta pa drejtë, se më rëzji, edhe kjo është i fatësi q e roman chat piece ose credit whatsoever she ka e ka nisa. Prandaj nuk do me pos qortim, nuk do me pos, do të thonë e, ndryshim të menjëhershëm një raporti skaçe fat. Kjo kur bëhet për fjet Allahu xhelalu ali, unë jo përveti kjo tirat që më spieguat ashtu. Po po flas kë këtu kanë bue për interes personal, veç. Veç për vetë atij. Kjo skollide këtu sfja kë Allahut, ashulimi Allahut, nidës ko. Ktu kole vetë atilla. Ai sdon, do të thonë me uçulnu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 Mendon njëri se si janë nga shifësia, po sjën si nga shifësia top. Don këç ka folëm dit tash, janë shifaci. Tash po flas për do punë që i ngjajn shumë kësaj që kemë ndërmetani, amason shifësiave. Andaj mos ki gale. Për rahat i japta. Don për për më bu për rahato çikë ditë tash, parahat. Mas qetë rahatje, këtu mos u mos u tot. Cila është e para? E para është kur shifësia shifësia nuk buran nga njeriu por është vezvesa e shejtanit me ia njollos veprën edhe me zhgënijn veprat mira. Tu bë po mirë ja djuni shejtanin. Sa është për Allah që mund ta, ta mos e kam, por kështu kam për Allah, po nduket jolla se kam, apo s'a, buret vezvesa shqetësohet, nuk e kam elënat. I thënë ka dhe këtij vëlla musliman dhe motë muslimane se shpesh apo na pyesin po këto vezvese që shqetojnë pjongu xhuna. Në rregull, shumë i qartë. Nëse dëm sifacia, edhe brenguosës nuk je i tillave tonë. A nëse shkojmë punë mirë apo me sifaci, edhe heshtja prish Terezin sifacisë çtututot. Amanire pranë kofrik, e kom për sifacin. Allahu mos po dënon, Allahu nuk po. Bën çat shkonsa që të që shkonë, so që largohet bi punës mirë. Them jam ose bëk këtë punë, ose bëj viktimë e shetan. Kjo vezvesa tonë. Nga sa shejtani nuk e ka më rëndsi në cilën etap ose kur e huth vezveshja. Më mund më çon hram çon hram. S'kamusin hram me të nol punë mirë mirë. S'kamusin ka punë mirë me ta pshtill dikon ato. S'kamusin me ta pshtill me të bu me të bu të shqetësum ku do qoft apo. Prandaj nëse të hutë të vezveshja se për po shemb ski kurfar nuk buron piteja jall. Ti si ti të den kuriopiteja jo Ama këti i reziston asoj Nuk shu është pasoj pa Nuk japë është pasoj pa Por është veç një goditje e momentit E ta shpritit Reagimit për bol kësaj goditje Nëse reagimi për bol goditjes është Dhimje dhe keqardje Vazhdo Nëse reagimi për bol goditjes është Vëllam mirë kë ka Mirë këj deshjuk shëpruni për po ka mirë A, a kja, rëzikës, e këja rezikër sëtë E ru ju këta A kështë e qartë Vezvesat Vezvesat E dyta, të ndruzon që nuk është shfaqsi, po mundet me kohë që, me mënu një një që syfatsi, është, më bëni një njerëj që është shfaqsi është, domethënë kur në më momentin më e caktuar kërkohet në u bë një punë e mirë për motivimin e tjerëve. Me motivon njerëzit apo? E atra e bën dikush për motivim, amba te Allah e ka lëzë fort të dinë mes tim se Allahu tashun zi për çka ka qai, veç po i them, ajë ja, mirë, po më i motivon njerëz. Më shambull kërkohet një të mund donacioni sa këtu me një mundi qka o ndikujt asë, qa do qëkojnë një mundi edhe tash o ndikoshe bjen publikisht minëzit njerëzit të, që më shalabë, që këj që shiko pun dhe së allah qëre këj që minëzit njerëzit njerëzit motivon nëse si njëri nuk e përdor këtë Pasoj. Kjo është për një përdorim, do të thënë kjo shfaqje është vetë këtu. Shfaqja, a mëose për dorë për motu, kjo kur ia mur fund apo. Vet ditë njerëz lëvizin, a lëvizën njerëzit? U motivuan, mur fund kjo shfaqje, mos e përdor më u kry. Kësaj u prap sinjeritetit atë apo ton. Ose për shembull, sekurse bëhet fjalë për një vend caktuar, ose me thoni caktuar, një, diçka tjetër. Nit djonëri kanë probleme në gjinë. Sun Elena thotë që tje e kje pasë po se gjynda e kje bëhen të kalli umën, je përnduhë rahat tje, edhe tash, ajo rini nuk dhe në lot që të në argot për të gjynda, kam probleme, apëtën. nuk është probleme me dhonë që, unë po e kum që kështu që më ponë, pa e këmë leon që kështu që ta e këmë bëha, si e faqë, e sërë për si e faqë, për inkuraimin e tjere se banë, unë jëmë qaj që e këmë leona, edhe që kështu e këmë leon a dhe qëtu a shifatësit, nuk a shifatësit për me imësu tjertë, me inkuraju tjertë nuk prish puna përë ose venit saktuar që aty du të me kohë njëri duhur dhe njërë nuk për e din kërë që i duhur ka mundësi me e vendosë njëri nga vimesht e ti e din se ti e për qatë ven një me nga lakmia, po me bindje, me argumente a të e rathush une e kësha marë që i ven nga se i kom qëtoj qëtu a përë këso shifatësit Sikur se Jusuf Felesama, po? E ka di se në pozicionin e përgjecit për resursit të shtetit, për, për bugjetin e për, për, për gjitha ato e, begatit, duhet me kohë njeri i besushum e para, po duhet e dhe i forën vendime, që s'xaluin, e kohë një forën. E ka di që ata që jenë konkurenti në të legë, e i marrin qaf njerës tjerë pasaj nga uria, e ka thon, i gjall një ala khaza, i një një lërë, mu që të më që të jopëtër. Unë jëmë hafidhën emin, unë jëmë aje që e ruj, ruj në dimë e rujtë, në dimë e më në gju, nuk javi për jara, në dimë e lë shumë, edhe jëmë besnik e rujë, se që shturë kona. Apë. Ose përshallë ndikon, se kërse kemi përmanë në rrasë e tjera, a, njëzë nuk din kush me do al imam, e din që din kura për këtpun unë di më ju ka lëzuar. Sprish puna. Nëse është për dobinë e tjervë, jo për lavdin ton. Ti të si do të kado për mlavdhu? Po njerëz që për një u bó dobi nuk mundurën. Po shto sprish puna. Kësosh shifasi. Gjithashtu nuk kosh shifasi. Domethën kur 1 njerëri në esencë bom po mira, prom jap, folët, agjoran, folë maznafila, shkon ders. Kto i bën a japton? Po nga plëkshtia, ka erë dhe onë një falë, mirë për kurasht në shështit njërë caktum, aktivizohet, i këtjet vëllën leti, falët ma shumë, ma mirë, i theme që nësa ata kanë diku, do me thonë, për me shtu aktivitetin, edhe ambicin edhe disponimin, nuk prish punë, të s'ki punë me u të regua tyhne, të i përta Allahu Gjallahu Ala, mirë për këta i përdojrë për, s'prish punë kjo, së kjo nërmalë. Normalështë për shambullë, nëse sigurësia këmë maherë të fërë, nëse për shambullë dhëtë vetë shokën edhe dojmë me, me një mudikon një punë të saktumë me e krymi, një mudikon. Kjo Kë kërë është vetë me bëmishku vetë me i thonë apë tënë, bëlloj të këqyrim që është të një këmë punë të, bëha kja stjefa përë. Një jo, për një shka përshu, nuk, nuk, nuk dhez me të parën, e kër është ma të alë dhe, dhe, dhe të vetjirë, ata jepin, jepin, e përse vëqë unë e no, oma, që ta këtë për bëjnë sevapë, unë e hupa sevapën e dhezit edhe, e se ka për ta, ka dë njështë në shtyme du të mi dhezit edhe, nështë që u dhez me të parën, anë i sëprisht punë, bëjt dhezit, s'ka gale, bëjt dhezit, a ma i shkypë me konë gjithë o pë Nuk ko donjë sikish e vlezat, ha problem këtu. As n shtyme as skoje këta lojë. Amba a, a mirë, mirë është me, halo para prek mirë me dhëzën e njëse, Allah ka ushëriu shpjetonin gutnik tani, bon. Amba di kush o kamaka, di kusht sprish punë. Pun. Andaj bu do të bëon që, nëse njëri don do në shtyme këra po, du, duhet më shtyti kush? Sprish punë. Ai se ka për ti, të ka për Allahun. Po i vijn ka pak këtu ka kërmi po do ka bëjnë mirë, edhe ai më po mirë, sprish punë. Pun. Nuk përish puna Për në dajtë mon Aske nuk është nga, nga syfatësia Nuk është nga syfatësia Tjetër që ka mund më dhonë është Për shonë nëse njeri Nëse njeri E, e bëm bon punën për Allahon E kërin për Allahon Për fundëm për Allahon Këti ko për Allahon gjëllë u ala Dhe nuk e bën hizmetin më përha puna për Se bën hizmetin E kërin punën e vetëm Po njerëzit dikon nga puna e ti e mirë ajo në këtë humbjeçi filoni flasemi për të. Edhe ai gëzohet për këtë punë, jo për veti, po gëzohet, mosë kam u di ku të mirë më bëj. Alhamdulillah, për Allahu xhelal veure. Kësosh si fat sjell. Ti kujt do të ndonjë ditë t'paret? Se këtu sot, inshallah sot 100 në 200. Ky vështot i shohashtu 1000 me përfitu pa pas hisën e lavdimun. Te Allahu ka xhurim këtë diçka të tjetër sot. Ai parë është çka? Ai haron se vopën tu mor sot as kam ja bullaj këtu atje. Ai këtu këtu këto teatros këtu. Ky harros se vopën tokqyrta s'o klikimi ka qenë bon, videosi japim. Ky ka harru pse ka qenë bon, video. Është vërtet për për Allah e ka nis. Por ku ka filluar më shtuatje numrat, u habit mbas numrave ka harru për këne ka kë ne kanis. Ky ç'i është ai parë atë? A ky e dini që s'ar rancor për Allah ka bu? Bon, Ama gëzohet kur sheh përshëmull që një punë që ka bue, bon, elham ndaj nëzu pesë vit. Elhamdulillah, gëzot. S'u thotë Allah, ç'shu zonë llakta njerëz. Unë s'e peta për ta. Ja s'u thotë kështu të bëjnë. Hamdurah që nëzu njerëz. Faleminderit. Lekënimu di kujt për shkakun e kola me çato parë që kanë fillon të alhamdulillah. Ka ble dy ilaçe u shnuash. Alhamdulillah, gzuosh, a normal muk gzuo? Sa ka si facia që Kë gzim nuk ka si facia më. Normal e ka punë. Se Islami nuk na mson me dal jashtë vetëve si e njëri ti. S'bën ti mukzu, ja normal e mukzuop. Normal është. Normal është, ama nuk duhet, nuk duhet veprë me kurzu me këtapun. Që kjo është. Andaj ot no, Ai normal. Nesër na për shemb e kem ton këto numër njerëzve këtu që punojnë. Ësht a është, është gëzim kjo? Alhamdulillah. Në masë, çon so njerëpojm po përfitojnë po po kjo. A është kjo është një njëfarë njëfarë tregues ose njerëz vetë po i them sufina Allahu, la allah, wala, na po gëzohemi për çka? Për kthimin e njerëz tek Allahu, për ardhin, jo për autoritetin. Nëse doçi kjo është, atëra është problemu këtu. Nëse njëri për, për shemb gëzo pse u mush xhamia, është hyra. Sikurse mërzitemi kur nim se dikun s'po mush xhamia, mërzitemi Ajë që ka sifacia gëzohet kur i moshhat apo edhe e kryn kur të moshhat. Meva mosu mosh se bën. Edhe kur një që di konsumosh nuk mërzitet apo se kurse mu po moshet. E ashtu kjo problem. Çkjo është të lashë. A maj njëri ka, më për. Apo, edhe ka që haj me bofë. Apo. Dhe kaçë që hajri ti, hajri me rjedh pe çfarë do të dhere? Skogale. Le të rjedh hajri vetë. Sa problem është. Atëra këska bëj më, këska bëj më sifacina atë. Gjithashtu Uh, nuk ka të bëjmë si facin të nërruzër nëse, për shembul uh, më ka të zaktume që i ka si, bon publikisht, si bëmë publikishtë, si ka të zënë ato për më ka të me thonë nuk është ma si përdin me si përdinë allahu të njërës, njërës, sa so kështu njërës nuk duhet me keqëpërdor vetëmin edhe për mes saj me bëmë më ka të me imashtu njërës, kjo është e kje që përton do në shqo që sënë po njerëzit, apo në sënë po njerëzit, edhe, dëmë thonë, a i vërëdo në gjuna, a i se ka gole a peshe Allah, së peshe Allah, këse ka këtë problem, për ta është problem njerëzmes me povë, kjo është jashtë këti, ama kjo e ka gole Allah, në gjallë u Allah, sënë pëllu, a ma dhe para njerëzit publik është nuk e bënë, a pëllu. A e krijo Allah, Allah e të rujtë edhe me i përha për njërët, nuk dan. Ga se të nëzë, në përha pja e mëkateve para njërzve është një fordhe inkurejme për mëkatim, kërë që në fshenë e mëkateve ka urtësi fetarë, do më thonë, njëri cili e, e bëni mëkatë fshenë u razinë, edhe ka keqarë, Allah më faljtë, Allah më pranohë pëndimin, o zotë një mamë, po kur deltë e njërzit, nuk e ka zonë që puna gjuna unë, Em shef, ju e dini që nuk ka të bëjë me sifaciat. Apo se para njerëve po shtirës, kështu se nuk po shtirët aftën. Realisht, a e vësh pojm shef një an të errët që realisht mos më i dëmto të tjerët me anën e tij të errët. Kjo është prish puna. Sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë mëkatarët e ummetit tim Allah ka më fal. Përveç atyre që i publikojnë mëkatët e tyre publikisht e bënë në gjënojnë. Bë. Edhe thotë pegamberi sësëm, të këtilit Allah ja kam bulu në atë në gjënojnë, aj dërnë sabaj, i thëtë shukbe, prahëm që akumbo, e ju kalëzën, me kalëzën, guzimën e ti, tëriminin e ti, shkallësin e ti, aftësin e ti, me inkuraju tjerë në bo gjuna, me, me, me e normalizu më katin, me e thjersu më katin, që unë ka, ja, e bona kurjo s'ka, bona nësës, jama s'kesh kurjo këto, veç e këshën bët madhe, bërshambull, e që kjo s'bo, kjo problem është me një, kjo është obligim me mësheb gjuna, ina, ba, obligim është me mësheb gjuna. Ina. Për kërështë i ka thonë pegamberi sallallahu sallallahu adhi, që � e transmeton Imam Ahmed në mësimë e tij ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam turproni nga Allahu sikurse turproheni nga një i respektuar i devotshëm juvetë. Jo që jo të thashë sikur po ke pokor njëri i devotshëm asnjë përmit dishum. S'mund të para ti me bë kodonë për shembull çat gjëna që e bën para shoqëve e bën para babës, e bën para huajs apo ose po di në bëj para jash s'këto kjapon, nëse kjo pjesë është e dukatos pastaj japon. Apo, nëse kurse dukata për ball, bon, nuk ka nisi kurse meu para njerëzve edhe para dikujt që tanish e çet në pozitë keqe apo. Do ai një zakonisht njerëz nga natyrshmëria ty në arsje para një pak më të vjetër, i devatshëm, i dishum, rruajën është si pak më shumë se si këto kusifacive. Është pjesë e dukatos kjo, normalë kjo punë sepse. Në mos themë se dikush kur të diso për shembull Ë, nga përruja, po për e thëm ka dhe të punë, flet fjoll të këshija përshamë, ose përshamë fjoll të ndyta, ose fjoll të veprat këshija, bëm para, para njërë përshamë që është për zbardhë në dhe vazhëmëria pëtonë, ose, ose njerë i vjetër, ose njerë i dishmë, është ato fjollë më ngu paratë. O në që shë shë gjithë dhe bëja, ja, së është kja, në këshë kja gjithë dhe bëja në kështatë ja, Me, me, me, me, me, edhe, edhe, edhe fushat ku e bën mëkatin, me i dadu, apër. apo, a komës një një me thonë, për që e më të qërë, që duhani është mëkat, e pi duhani është më mëkat, afton, a njësikur se me pi në më intervjësi në qabë, në në ramë ato, tu e kjo qabën, tu e lezë, afton, a tunë edhe më intervjësi e pi jollo, afton, sa hi jam a më intervjësi, ose në Prishtinë sen televizaja saka do koft, aty ka një kanjërt atë. Apo? Ja, thënë kush ka një kanjërt. Prandaj dallon, dallon. Ose po shohmë njëri cili nuk ka gjën Ramazan, më thonë. E del publikisht Hana po. Mos e din zonjës s'po gjen, e din ja, zvanksht. Në që unë në shkrim ofendë për të tjerë. Pastaj është inkurajim, pastaj është për buzë obligimit të lut. Shi ka, shtpolosja më ka dit ka pasoja, do ka pa pasoja atë është që fshehja mëkatin këtë rast nuk duhet me, me leju me në ngasmu shejtani nga dera e syfacis e me publiku një ja, kapta nuk ban kështapë edhe këtu një qështë e të një dhe në fond për du me thonë, të qështë e publikimit të mëkatin përgamesim ka thonë ku lëbën i adhëm e khatta u khejri lë khattain e të u e bun gjdo birja demet ka mundësi me më vo mëkatin Bon mëkat. Mëkatorët më të mirë te Allahu janë ata që pendojnë, që janë më të mirë ata. Andaj bëhem mëkate në formë ndryshme ato. Por le të bëj mëkate në shtëme me sallat ato. Çoftë pas pendimit atë. Shekoha, a ti thash lejohet me shpalos mëkatin kur duhet me mësu dikon, se si vetmi, e dhun ku mbojën pendu për inkurajim A madallan kërë një u pëndu, e u konë të blokja sëharë në qabë, e ta një nëstalgjia për kali në rezikon, të kalium në dhe e zdikon, e ta një u ka të zënë, kërë më konë se jënë që a konë më bëhatë. Në këptim të, të lavdata e për të kalium në bëhatë. Kë shpallu se gjunajt e rëzikon pëndimin që e ka bëhatë. Gjithashtu të më rëzër, atë më ka që ka bëhatë njëri, vetjos. Ose një grup i njerëzve ka po. Nuk do mos duhet kët bota me pa, më pa asnjëm. Nuk do me kët bota më pa. Para vot është një vën kur nuk duhet me kon, edhe del në fotografi e çon në Facebook apo të. Bodor gjunoçi çati ja këm. Pse po e çet kët bota më të pa ku jo valla. Ma se di njerëz, jo jo s'është top, gabim është top. Gabim është. Çdo pomje, çera lişt, nuk është mirë me të pa po, kur kurse ashtu. Sa so më pak e shojmë është më mirë. Sa so më shumë më shojnë këto gjuna këto. Këto gjuna këto. Ne po them edhe një në çdo aspekt, shumë shembull, unë jam i propokat, diso i pruno. Edhe një po duhet me pruk për kujdes ato. Ne dimë që çdo motër muslimane, famë muslimane ka obligim bulles në. Nuk mbuluat me so me sallatosh ato. Më rëndësish të poko të fodh namazin, të rri ngati deri ato. Për po me gjithat, mos mbulesa është mëkat, apëta. Nuk mu nuk këtë me muhuna, apëta. Në kjo është feja Allah, gjelë dhe gjelani hove. Gjdo shkeli e urnit është mëkat. Kjo është regullë, shumë. Mirë, kje arsuje për mos mbulesë. Së prish punë, kuptoj, mu shë më posë arsuje, mu shë më posë. Kjetë ato e tjera, mes tje, mes Allahot, nuk kemi në ujna për më rrufi kërkosht e na, se asë nuk shkepin falje na e asë Kajtën të ka Allahu gjellera Allahu e din hallin ton Allahu e din gjendin tonë Allahu të falë ty e dhe mu S'ke në këtu më përzit mirë, po, mirë po Minimizaje Minimizaje Rethin atëmi që të shuajnë që ështëto sot ki mundësi A kuptut? Sa ma pak, ma mirë atër Ma mirë me të pavëq me hallajot e se me të pa qyteti japtan. Ma mirë qyteti se me të pa këtë shteti E ma mirë që ta që të qyti ki mundësi Se me të pa këtë dënjoj A ma mirë Në ndajnë sot ki mund si Pa pasën, pa pasën, ekspozime, reklamime, qëfar nuk u ofta, nga sa të u venë e ku kejtë bëhet ako qasja. Nëse, nëse, nëse njëri nuk duhet, nuk bënë, edhe rëzikon me prish namazin me qitë në Facebook, për, e përgjuna të e në që, qëa me thonë të për. e të u falë me qitë të, të. Si ajë, ndon, të oftë, parë, për. Për ty. Si a i ndonë të aftë, që e e në atashtë rrethën e parë? Që e për të i bëbëjmë do? Për. Ty lam po vazhdua por Hyseni napton pse të, të ket 12400 për të, ka thënë Hyseni prati, Hysen Mehmet Sar, ti kështu do bdo. Ama pse në Facebook krejt Hyseni të dënia zot me ni për kake bdo allapo. Çe kja është shejtani vetë me kallzu. E çike më problem? Me kallzu çentau. Tash që tash ka dy rëza të pimë me kom Ibrahim av. Po kjo është muje, kjo problem allapo. Kjo te na është atë. Far dole forë mashtote Publikimi i tyne është problema Edhe pse i badet ndë Allah jëlle vale I yani, badet e o problem E që ka të mërën me konë gjuna me publikua E kjo që ka më i vuhë këti Në kujdenës Mos në bëshë të tani me në mashtu Kër e dhendin Allah që e dhendin këtë bota Jo e për Allah që është nuk kërështë Shë Allah o e dhendin krejt Normal <laughs> që Allah këtë dhendin Ema që ata Edhe Allah jëlle vale nesër të falë e të mbulan, a ma njështë nuk janë kështu hapë tënë. Pasta të i gjynohet, a i bëndëm a laut? Jo, allaut, si bëndëm atina, absolutisht. A ma i bëndëm dikujt, po i bëndëm, ka mënë që i bëndëm dikujt. A ka mënë që i në dënjë të hamendur, a me bo, a mësë me bo? I mjaftë tënë veç një shkrepje për të i edhe a në gjynohet me shku, ku shë e mërat për njështë i e më. Qa, dikush, dikush i mjaftën një foto i dikujt i një fiale vogël. Edhe më e bëu atë. Prandaj të ndoset në këno mirë të Allahu Teala nu. Këtë punë me seriozitet, ndonëpërdorish më ri, po vallai të kushtojnë shumë tek Allahu Xhela Xelali nu. Në këno mirë të kanë ngroën njëri aftë. Po ju kanë bërë 10 vete. Dhmon kanë marr pjesë në vrasje. Disa me me, me fjalë e disa me përkrahje e njoni e ka bua këti në vratës të për krejt i ka dënuo mërë krejt i ka dënuo për radi Allah në të për i ka thonë, o prishti besimtarë njoni e ka vratë qështë dhejtë, ka një dhejtë krejtë jemeni, se njemeni ka thonë këtë sën a, këtë jemeni sa so jenë, me pa marë pjesë me ka gjysë shjole, këtë qështë e o kështë e bua për pjesë marë në gjynashkja për Çoftë të tërthorazi, kujdesu. Pa dajë ti me të kujdesem, dikush ka mundsi. Ka mundsi për për për, për ndonjë publikim tonë, për fjalën tonën, për diçka i pa kujdesshëm tiçi je. Ne unë e, e të tërkosh mundi dikush për shembull me bojuna llaçelleuara. Ne buni punë ke çavam. Etani, na nuk e diim sa njerëz bujn gjunaç ashtu, apo vetë që ne morrosh jemultia me kur dal do gjunoa e këtu sikunbo. I kanë bu do për ty e i kanë për ty apo? Këtë jote, të ngjisja jote ja. te gjinonat e tjera valla na ruajta pun na te ne be si ka i bue me Allahu me Allahu e di si ka i bue gjinonat e tona Allahu nai falte edhe me u bue gjinonat e hall ku te kujlapt se na vjen vallajs na duan ne ti ban gjithkusht per vete jo falte Allahu ton me gjinonat e tona ai kujdes sotu mos u edin Allahu let e din jo jo veç Allahu let e din mahmir sa ma pak mos sheh gjinonat e tua po jo fsheh je te mashtrimit te tradhisis jo po fsheh te qeçardhjes edhe për pikat e ndryshëm. Çi çse fshihet po. A më jofshi et kamuflimit? S'ka golë që Allahu po më shhemën me rasti këta mos në po, joksin apo. Për flet këqorës. Dhe kjo nuk është nga, kë nuk është nga sifasia. Në të gjitha këto pika që përmana, doon pjesën e dytë, nuk janë nga sifasia. Dhe në këtë besohet që çartësohet çka është sifasia, si ndikon dhe çka nuk është sifasia. E pas toj tash, insha Allah për dhe që lërë shumë mund të kalëjmë të këpika vjusë një avë në arshme, se si të shërohemi nga kjo së mundja për. Pak është prej kënira për shumë, së më rëndësi, si më ushurun nga problemi dhe virusi si fasist. Allah në shërohë nga kjo së mundja, nga gjitha së mundjit dhjire që nga pengojnë për u them të mirëfill, drejtë Allah u gjellë gjerrali u ardhën. Zotë, jë shë prej për mëndin në kaq për dofon,